Descobreix la campanya FesMont 2011. Gràcies a aquesta iniciativa, impulsada per la Regidoria d'Adolescència de l'Ajuntament, descobriràs un munt d'opcions per fer estades a l'estranger, ja sigui per estudiar, fer pràctiques, treballar, fer voluntariats o bé col·laborar en un projecte de cooperació internacional. La campanya va començar el 6 d'octubre, però teniu fins al 2 de desembre per gaudir d'un munt d'activitats gratuïtes referides a la mobilitat i cooperació internacional, que trobareu en els punts d'informació juvenils a Barcelona. Aquesta setmana, la iniciativa FesMont ha arribat al punt d'informació juvenil Garcilaso de Sant Andreu. Des del dilluns 21 de novembre fins demà 25 de novembre s'han programat diverses activitats que us seran molt útils pel vostre futur professional i també personal. Avui a les 7 de la tarda, a l'espai Jove Garcilaso, hi haurà una xerrada molt interessant sobre els projectes de cooperació internacional que l'associació Sahandreu du a terme per tal de millorar les condicions de vida del poble Saharawi, víctima de la repressió i la pobresa. Encara us queda una setmana més per gaudir d'activitats que trobareu en el punt d'informació juvenil del barri de Gràcia. No deixeu escapar l'oportunitat. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble, aquí us parla i acompanya Cristian Roldán, Cristínia Paniello i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per Tot un poble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 I comencem parlant de l'alcalde Trias, que exigeix més esforç a les firmes que nettegen els carrers de la ciutat. Després de resoldre, segons les dades fetes públiques per part de la Conselleria d'Interior, la sensació d'inseguretat que hi havia al metro, el govern municipal s'ha fixat com a objectiu acabar una, amb una altra percepció segons la qual la ciutat està bruta. L'alcalde Trias ja s'ha reunit amb les empreses que formen la contracta de la neteja i els ha exigit més esforç. Fons municipals no van voler ni desmentir ni confirmar aquesta informació i es van remetre al que fa un parell de mesos va firmar el mateix Tries. La ciutat està bruta. Segons fonts coneixedores de les reunions, el govern municipal ha abordat la negociació amb les empreses amb l'excusa que al cap de dos anys a l'inici de la concessió se'n poden replantejar i millorar alguns aspectes. Això sí, com a premissa absoluta, l'executiu de Tries, s'ha marcat que les millores no suposin un augment del cost que ja és per si mateix elevat. El missatge que ha arribat a les empreses és que sobretot hi ha punts de la ciutat que no estan prou nets i que per això s'han de revisar els procediments de treball i passar a actuar per objectius específics, més que per rutines programades. Els equips han de tenir una estructura flexible de manera que es puguin adaptar els imprevistos, assenyalar un bon coneixedor de les demandes municipals. Dins del capítol de peticions de tries, hi ha també la d'augmentar el control i un seguiment més ferri dels equips de neteja, sempre des d'aquesta perspectiva de treballar per objectius. Així mateix, s'ha demanat que es vagin variant els recorreguts i els horaris, amb l'objectiu que aquells punts que necessàriament deuen estar en alguns moments bruts, per exemple, on es deixen els cartrons, o estiguin al mínim de temps possible. La contracta d'escombraries ara en funcionament va començar l'1 de novembre de 1900, ai, de 2009 i estarà vigent fins al 2017. El cost total és de gairebé 2.000 milions d'euros. Sens dubte el contracte més sucós dels que s'ofereix l'Ajuntament i un caramel desitjat per, no, per eh, no poques empreses. Potser per això una de les novetats de la contracta d'escombraries és que va redistribuir la divisió de zones per planificar-la la neteja. Es va optar pel model vertical i es va unificar per zones. Així, l'Est, Sant Andreu, Sant Martí i Platges va a càrrec d'Urbacé per 407 milions i la Nord, Horta, Guinardó i Nou Barris va a càrrec de CLD per 299. La particularitat de cada territori va dir llavors l'Ajuntament de Jordi Areu va determinar l'elecció de cada empresa. El pla de gestió, això que ara tria es pretén canviar i que consisteix a concretar com es farà la neteja de cada un dels carrers, la freqüència i els horaris, es va realitzar des de la regidoria de Medi Ambient. No obstant, l'inici d'aquesta contracte serà recordat per la introducció de la recollida d'escombraries orgàniques i la substitució dels 23.000 vells contenidors per uns altres flamants de 26.900. L'objectiu era aconseguir abans del 2012, és a dir, en aquests moments, que el 55% de les escombraries recollides fossin selectives i d'aquestes, el 55% orgàniques. El balanç de fa un any va fixar que la recollida selectiva havia arribat al 40%, xifra que contrasta amb el 17% d'Espanya i el 34% d'Europa, però que és inferior al 60% d'algunes zones d'Alemanya. L'esforç divulgador de l'administració socialista va ser titànic i es calcula que els anomenats educadors ambientals, els informadors que va posar l'Ajuntament per explicar als ciutadans la nova manera de recollir les escombraries, van arribar de manera personalitzada a 308.612 domicilis barcelonins, el 47% de la ciutat. I parlem de la Trinitat Vella, ja que surt al carrer amb una nova manifestació. Aquesta tarda, a dos quarts de set, la Coordinadora Antidroga i l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella sortiran al carrer, en concret, a la plaça de la Trinitat, amb el lema contra la droga i els traficantes. La manifestació d'avui té intenció de reclamar l'obertura de la nit del cap de Villabercino. La novetat és que per la trobada d'avui es reclama que els assistents vinguin amb llanternes. I més coses, tal com començàvem el programa d'avui, hem, hem de parlar de la campanya FesMont, que ha engegat i està organitzada pels diferents punts d'informació juvenil de la ciutat. La iniciativa pretén donar a conèixer les opcions de mobilitat i cooperació internacional. Del 6 d'octubre al 2 de desembre, el jovent de Barcelona podrà participar en 28 activitats lligades a la mobilitat europea per la cerca de feina estudis, voluntariat i informar-se de, tot, de totes les propostes de cooperació en el camp internacional. L'exposició itinerant es podrà visitar fins demà al punt d'informació juvenil de Garcilaso, Sant Andreu. Doncs són 10 equipaments de la ciutat que programen tot un seguit d'activitats per descobrir les múltiples opcions per estudiar, treballar, fer pràctiques o un voluntariat a l'estranger. Viure a l'estranger significa conèixer de primera mà altres maneres d'entendre el món i les coses. Una experiència molt enriquidora que es pot comptabilitzar amb activitats tan diverses i igualment estimulants, com estudiar, treballar, fer pràctiques professionals, participar de l'activitat d'una associació o prendre part en algun camp de treball. La campanya Fes Món ofereix un ampli ventall d'activitats i una exposició itinerant per donar a conèixer les opcions del programa Erasmus o Leonardo da Vinci, els estudis d'idiomes a l'estranger, els projectes de cooperació o el voluntariat internacional, entre d'altres propostes. I hem de dir que demà comença la Festa Major de Sant Andreu. La Festa Major de Sant Andreu comença oficialment demà i no para fins al 8 de desembre, Gràcies a la feina d'un total de 86 entitats. Miquel Serrano, president de la Comissió de Festes de Sant Andreu, agraeix la complicitat tant de músics com de productors que han ajustat moltíssim els preus. Són temps de crisi, però la festa major no se'n pot resentir. Un dels nostres principis bàsics, segons diuen des de la Comissió de Festes, és i ha sigut no malgastar en temps de bonança i fer una mica de guardiola per moments com aquest. Explica Serrano, convençut que ningú notarà la diferència. El nivell de participació, tant d'entitats com de públic, va més any rere any. Suposo que és perquè el barri ha crescut molt, però tampoc estem especialment interessats a convertir-la en una festa multitudinària. Es tracta d'una festa major de barri i podria perdre la identitat. Sortir al carrer i trobar-te cares conegudes a cada plaça és molt bonic, va comentar Serrano. Un dels punts calents de la festa de Sant Andreu serà la norma envelat una carpa situada a la plaça de Can Fabra del 2 al 8 de desembre, que acollirà un gran nombre d'activitats i concerts per totes les edats, des dels tradicionals fins als més actuals. Doncs si us sembla, continuem parlant de festa major i ara hem de parlar del partit de festa major del Sant Andreu, que eh, podreu adquirir les entrades per només 3 euros. Enguany, la Unió Esportiva Sant Andreu vol participar activament de la festa major amb tot el poble i facilitar a tots els veïns i veïnes una possibilitat de rematar la tarda del diumenge amb una visita al Narcís Sala. Les entrades es vendran anticipadament a només 3 euros a les botigues de l'eix comercial. Per aquest motiu s'ha modificat l'horari del partit d'aquest diumenge, que es disputa a casa contra el Llagostera, per tal que no coincideixi amb el Cercavila, un dels actes més multitudinaris de la festa. Doncs en lloc de disputar-se el partit al migdia, s'ha traslladat el seu a les 5 de la tarda, perquè després d'un bon dinar, els andreuencs i andreuenques puguin arrotonir aquest cap de setmana de festa grossa animant l'equip, assistint a l'estadi amb família o amb la colla d'amics per passar una tarda de, de bon futbol. És per això que amb la col·laboració de l'Eix Comercial de Sant Andreu s'engega una campanya de venda anticipada d'entrades per a aquest partit per només 3 euros, recordem, que es podran adquirir els comerços adherits a l'Eix. Molt bé, doncs d'aquesta manera que nosaltres comencem el nostre programa d'avui i informar-vos que ara, d'aquí uns moments, Començarem a parlar de la campanya FesMont, que és organitzada pels diferents punts d'informació juvenil de la ciutat i, com no podia ser d'altra manera, del punt d'informació juvenil Garcilaso. Això ho farem, en parlarem d'aquí uns minuts. Ara fem una pausa i tornem. No vull res més que en com ets important. Amb tu jo em vaig fent gran. Ja no em passa pel cap res on no Ja no em esperau trobar-me amb ningú més. I jo... hi ha cops que no et vull mirar. No sigui pas el cas que em passi d'estimar. Jo em vull cansar. Fes-ho perquè tu vols fer-ho de gust. Que ja vull per sempre passar amb tu. Perquè sol no vull trobar-me. Ni demà, ni més enllà. I és que saps que sol... Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara parlem de la campanya FesMón, que, tal com us informàvem abans, és organitzada pels diferents punts d'informació juvenil de la ciutat i d'aquesta informació ens en parla Cristina Paniello, bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia. Eh... Ets jove i ets els que sempre has volgut conèixer món? Vols estudiar, fer pràctiques o treballar a l'estranger? T'agradaria participar en un projecte de voluntariat o cooperació? Si la resposta a totes aquestes preguntes és un sí, no esperis més. Informa't a través de la campanya FesMont 2011 de les opcions existents per viatjar. Aquesta iniciativa, engegada per la Regidoria d'Adolesciència i Joventut de l'Ajuntament, pretén animar els joves a desenvolupar projectes de mobilitat i cooperació internacional. Tot i que la campanya ja va començar el 6 d'octubre, teniu fins al 2 de desembre per gaudir d'un munt d'activitats gratuïtes que ha organitzat la Regidoria d'Adolescència juntament amb la xarxa de punts d'informació juvenils de Barcelona, entre moltes altres entitats i serveis de caire juvenil. En aquests espais dedicats al jovent trobareu xerrades, exposicions, mostra de projectes i taules rodones vinculades a la mobilitat i a la cooperació. A més, coneixereu de primera mà experiències de joves que han que han fet estades estudiantils i laborals a països de la Unió Europea o bé que han realitzat un projecte de voluntariat o cooperació a pobles que eh, es troben en procés de desenvolupament. Per aprofundir una mica més sobre el funcionament d'aquesta iniciativa entrevistarem el senyor Raymond Blasi, regidor d'Adolescència i Juguentut de l'Ajuntament. En uns moments eh, podrem contactar. Doncs sí, d'aquí un uns moments podrem contactar amb el regidor del districte el senyor Raymond Blasi perquè ens parli d'aquesta campanya que ja fa temps que es porta a terme els diferents punts d'informació juvenil de la ciutat i eh, tal com ens explicava ara mateix la, la Cristina és una, inici una iniciativa que pertem donar conèixer les opcions de mobilitat i cooperació internacional doncs aquesta campanya fa temps que dura i demà serà el punt culminant d'aquesta activitat. L'exposició itinerant doncs, es pot visitar els diferents punts d'informació, com és el punt d'informació jove Garcilaso de Sant Andreu. A més a més, hi ha 10 equipaments de la ciutat que també programen un seguit d'activitats per descobrir les múltiples opcions per, per poder estudiar, treballar, fer pràctiques o un voluntariat a l'estranger.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 Eh, bueno, doncs, per, tal com comentava el Jordi, per aprofundir una mica més sobre el funcionament d'aquesta iniciativa eh, parlarem amb el senyor Raymond Blasi, regidor d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Hola. Eh, realment hi ha hagut un gran, de, bueno, un gran nombre d'equipaments, entitats i serveis dedicats al jovent i també ONGs que han col·laborat en aquesta iniciativa. A què es deu aquesta elevada participació? Estem parlant de FesMont. És una campanya amb el qual el que hem volgut potenciar és intercanvi del, del coneixement de, de les persones que s'han acollit, que han tingut una experiència a nivell internacional, han, han, han viatjat, eh, ja fos per estudis, ja fos per feina, amb un perfil jove i hi ha un retorn, un retorn que es fa aquí a la ciutat. Per tant, la, la voluntat era de transmetre coneixement i això fa que hi hagi la demanda, aquesta demanda que diu que efectivament ha estat notable. Notable perquè I perquè hi ha molta gent que vol experimentar, no? Tenir aquesta possibilitat de tenir un, un coneixement de primera mà de com funciona o quines són les experiències que s'estan visquent a aquestes persones i que ho expliquen en primera persona. Uh -huh. Pensa que la joventut necessita, a més de la iniciativa fes FesMont, més vies d'assessorament i d'orientació per poder viatjar ben informats? A veure, la informació sempre és positiva. i eh, ja sigui a través d'una guia. Jo crec que dia avui doncs l'internet eh, ens permet i ens dota d'un coneixement i tenir una una vasta informació de... importantíssima, eh, però és sobretot teòrica, eh, malgrat que hi hagi molts apartats amb els quals l'opinió no? del, del, del client, per dir d'una manera però el poder tenir el coneixement a primera mà personal eh, jo crec que passa a ser molt positiu dir, tot allò que assumi amb informació, fantàstic eh, si hi ha un contacte, contacte humà, eh, en aquest sentit si és una transferència d'informació de tu a tu, jo crec que sempre és molt millor. Però en qualsevol cas, insisteixo, tot allò que doti de informació que ens faciliti la presa de decisions, orienti a les decisions, i per tant, si decisions informades, és anar pel bon camí. Mm -hmm. Considera que els joves que marxin a l'estranger per estudiar, fer pràctiques o treballar, tindran més facilitats per incorporar-se al món laboral? Al món laboral, eh, hauria de ser així volia ser ni que sigui a nivell d'assumir una experiència, que ja sabem que en el sector laboral es demana, es demana, sobretot en aquest àmbit més jove, de vegades, per compensar fins i tot l'aspecte formatiu. I a més, ja fins i tot podent obrir una mica les portes i no només la necessitat d'una ocupació, de trobar un lloc, una sortida laboral en el propi territori, sinó obrir mires i perspectives a un nivell molt més ampli, com és trobar ofertes o oportunitats a nivell internacional. Les persones que ja tinguin una edat bueno, una mica més avançada i que vulguin treballar fora de Catalunya trobaran en aquesta campanya opcions per trobar feina? A veure, aquesta campanya va dirigir a un públic molt concret eh? i és aquesta franja d'edat, el que en diem joves, aquests 30, 35 anys es podria ampliar. Jo crec que es pot recollir l'experiència però el format és, és completament eh, diferent. Uh, FesMont és una campanya divulgativa informativa, intercanvi d'experiències però no és una campanya dirigida, que això cal dir-ho eh, com si fos una borsa de treball, eh? és a dir, és intercanvi de coneixement, intercanvi d'informació no és una sortida laboral uh, jo crec que el, que el que sí que es poden assumir doncs, són experiències però ni molt menys m'agradaria dir que és un element que faciliti la incorporació en un sector laboral ja sigui intern ja sigui a nivell internacional. Insisteixo que és sobretot un tema d'informació eh, i, per tant, d'assessorament, però no va encarat a, a facilitar el que seria incorporació laboral, que ajuda, sí, però el, el destí final passa a ser intercanvi d'experiències. Esteu satisfets amb la participació solidària dels joves en els projectes de cooperació internacional? Ah, doncs la veritat és que sí. Jo crec que ens diu molt, eh, diu molt d'aquest terreenà que també tenim els, els catalans eh, quan parlaven eh, aquestes experiències eh, van dirigides. a estudis van dirigides a un tema laboral i van dirigides al tema i a l'àmbit de la cooperació, eh, doncs és notable. i el que és important és que se'n pugui fer divulgació. quantes activitats, eh, quantes feines, quantes accions, quanta cooperació es realitza i que el, pel senzill fet de que no es fa una difusió, no es fa una bona comunicació, la gent no se n'assabenta no? i són sortides o són espais amb els quals doncs, diferents joves de la ciutat en podrien, en podrien optar. Opina que Fesmon és una forma eficaç de sensibilitzar a la ciutadania dels problemes que pateixen els països més desfavorits? Això també, és una de les campanyes de més a més, eh? però sobretot insisteixo, eh? ja sabem que de mitjans de comunicació o sistemes de comunicació als quals s'accedirin, i, i tenir la, la informació existeixen sobretot jo em quedo amb la vessant eh, la vessant humana de transferència d'informació de tu a tu a nivell personal eh, ens ajuda, ens ajuda a divulgar-ho i ens ajuda, a dir que també és veritat eh, que està molt bé marcar fites a nivell internacional i ara també faig un punt no, de consciència de dir Ei, que aquí malauradament al costat de casa la cooperació també la necessitem mm -hmm. Moltes gràcies senyor Raymond Blasi per atendre la nostra trucada gràcies. Moltes gràcies moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia. Gràcies. Aquesta setmana ha arribat la campanya FesMont al barri de Sant Andreu. Des del dilluns 22 de novembre fins demà 25 de novembre s'han programat diverses activitats a l'Espai Jova Garcilaso que us de molta utilitat de cara al vostre futur professional i també personal. Tot seguit farem un breu repàs per a aquestes propostes. Aquest dilluns es va impartir una xerrada sobre programes de mobilitat europea dirigits a estudiants de formació professional. Si encara esteu estudiant, podreu optar a una beca d'Erasmus o Leonardo da Vinci, i si ja heu finalitzat els vostres estudis, podreu sol·licitar, a més de la beca Leonardo, l'Eurodissea, per tal de poder fer pràctiques professionals en una empresa estrangera vinculada al vostre sector. A més de l'Erasmus i de Leonardo da Vinci, hi ha altres formes de mobilitat internacional. Els programes d'intercanvi juvenil i el servei de voluntariat europeu en són dos exemples més. Precisament, aquests temes van ser motiu de debat en la sessió informativa d'ahir, amarcada en la campanya FesMont, que va tenir lloc al centre cívic de la Trinitat Vella a les 6 de la tarda, a càrrec de l'associació sense ànim de lucre, anomenada Nexes. Si no vau poder assistir a l'acte d'ahir, no us preocupeu. Des de tot un poble, us, dels, us informarem dels projectes interculturals que promou l'entitat Nexes, com ara voluntariats, intercanvis juvenils i programes Leonardo da Vinci, a més de l'assessorament i formació que ofereix els joves. Per conèixer de primera mà aquests temes, parlarem amb Marín Xabert, coordinadora de les activitats interculturals de Nexes. En uns moments la tindrem amb nosaltres. Doncs sí, d'aquests moments tindrem nosaltres a Marín Xabert, que és una de les responsables d'aquesta entitat de Nexes, i també informar-vos que eh, al centre Garcilaso es continuen realitzant aquestes activitats que porten per nom Fesmon, tal com ens explicava fa un moment el regidor del districte de Sant Andreu, al senyor Raimon Blasi. Doncs eh, dir-vos també que el punt d'informació juvenil al centre Garcilaso el trobareu al carrer Garcilaso número 103 i que allà doncs, us poden informar de totes aquestes activitats de solidaritat que us ofereixen des del mateix districte, mateix districte que ha ubicat el punt d'informació juvenil de Sant Andreu al centre Garcilaso. Molt bé, doncs nosaltres continuem el nostre programa d'avui dir-vos que si voleu entrar en contacte amb nosaltres doncs tenim un número de telèfon que és el 93 345 64 54 a més a més us oferim també el nostre mail que és informatius arroba rtb, baixa, guió, mitge, fma, aquestes dues vies aquestes dos maneres de posar-se en contacte doncs són a la vostra disposició per si ens voleu oferir doncs aquelles informacions mh, que vosaltres doncs, creieu importants que s'han de donar a conèixer a través d'aquesta emissora. Mm, tenim... No. No, tenim, eh, en tot cas, recordar-vos també que mh, tenim una pàgina web que és www.rtb-gifma.com Ara continuem amb el reportatge de la Cristina Paniello si doncs sí, El punt d'informació juvenil Garcilaso tanca avui 24 de novembre a les 7 de la tarda la seva programació del cicle Fes FesMont, una xerrada molt interessant sobre els projectes de cooperació internacional que l'associació Sahandreu du a terme, el propòsit dels quals és donar suport polític i humanitari al poble Saharawi, víctima de la repressió i la pobresa i defensar els seus drets humans. Des del Sahandreu s'encapçalan projectes de cooperació que contribueixen a la millora de les condicions de vida dels exiliats saharauis, que viuen des de fa 3 dècades i mitja en campaments ubicats a les zones més inhòspites del Sàhara. Un altre projecte molt atractiu és Vacances en Pau, que consisteix en l'acollida d'infants saharauis per part de famílies catalanes durant els mesos d'estiu. Una de les coses més enriquidores d'aquest projecte és l'oportunitat que tenen aquestes famílies de viatjar al Sàhara dues vegades a l'any concretament per Setmana Santa i pel pont de la Constitució, i així descobrir en primera persona una nova realitat molt llunyana a la nostra. Carme Moliner, junt amb la seva parella, acull des de fa 3 anys a una nena Saharawi durant els dos mesos d'estiu. L'any passat va fer el seu primer viatge al Sàhara per visitar a la nena que acull i prendre consciència de com és el dia a dia dels campaments de refugiats. La Carme, una de les protagonistes d'aquesta història, ens explicarà com ha viscut aquesta experiència, que de ben segur que no oblidarà mai. Hola, Carme. Què tal? Hola, bon dia. Hola. Per què ha decidit col·laborar en un projecte de cooperació vinculat amb el Sàhara? per bueno, perquè les coses que un dia penses, que eh, penses que hi ha de més en família, que podria ser bo pues, acollir a un nen eh, durant uns mesos a l'estiu i conèixer una mica quina és la idiosincràcia i quina és la problemàtica i intentar d'alguna manera donar-li altres mitjans de vida i altre, altres, en especial, expectatives. Quines són les coses que la van impressionar més quan va arribar al Sàhara? Bé, eh, a veure, em, van, em, em va impressionar molt, encara que també ho esperava, però em va impressionar molt la, la forma que tenen de vida. No? Amb aquesta po pobresa sense tindre absolutament de res, i em va agradar moltíssim, em va impressionar, però d'una manera molt positiva, eh, les relacions que tenien entre ells, eh, la calma en la què vivien, als eh, camps de refugiats no sents una pataleta d'un nen, és a dir, tots, eh, o quasi tots no, no en tots els moments eh, eh, espero que l'entengueu no? vull dir, generalment doncs som nens feliços a la gent la veus bé i clar, quan veus en, eh, com viuen, amb no? la pobresa amb la humilitat, que no tenen absolutament res de res doncs això, venim d'un món com el nostre doncs et confond una mica no? i penses, bueno, eh, realment Uh, aquests nens pues, estan contents, tenen una família perquè moltes vegades quan els portem aquí a Espanya uh, el que, el que tots, o quasi, quasi tothom pensa, no? i aquest nen quan torni a casa seva, que no té de res uh, què pensa com, com li va no? Pues, no? els nens uh, estan, a, estan a, a amb nosaltres a, a la nostra societat s'intengren de seguida però tenen també moltes ganes de marxar i quan marxen doncs, eh, segueixen amb la seva vida quotidiana i estan molt contents. Mm, ja com, tots són molt carinyosos, hi ha una bona entesa en, en, entre uns i els altres. Potser la cosa negativa que més em va, em va sorpre sorprendre és que no estiguin més desesperats o que no pensin bueno, què hem de fer per sortir de tot això. Ens mm? esperen que el Marroc els retorni al el seu territori, però, a part d'això, doncs, no us hi veus una un ànsia de dir bueno, escolta, com que això no sembla que no, no, no podrà ser o jo no ho veuré, doncs, a part de lluitar perquè el Marroc ens torna al nostre territori, jo començaré o jo faré o jo. Eh? Una mica doncs, aquest plantejament. Uh -huh. Això que ara estava comentant sobre l'adaptació no? de, de, de la nena Saharaui, com va ser el procés d'adaptació a un país desconegut per ella? A veure, no era la primera vegada que aquesta nena estava, venia a Espanya o a Catalunya. Eh, ella hi havia estat, ja, ja ho coneixia. És una nena, la nostra, que és una nena molt intel·ligent, molt simpàtica, que en raona un destellà quasi perfecte, i un català també molt bo, i la veritat és que es va integrar en la nostra família, no ens coneixia, i pues, al cap de dues hores d'estar amb nosaltres ja se'n tarda pues, era una més de la família. I sempre que l'hem tingut pues, ens ha donat aquesta... O sigui, estem realment amb ella com si us tractés una altra filla. Lo, quan vas cap a casa seva també la, la rebuda que et fan és molt maca, és molt de carinyo eh, i també t'hi sents eh, pues, molt bé. I la seva família la nostra nostre pues, té unes proximitats per, bueno, per, per, per l'adaptació de, de, de la nena pues, molt bones i hi ha molt de carinyo. Vull dir, i no, dir et, et sents molt, molt a gust entre ells. Uh -huh. jo crec que això li passa a, a quasi tothom uh -huh. Aquest viatge al Sahara li ha canviat la seva percepció de la vida? Bé, a veure, jo ja sóc molt gran diria que d'alguna manera sí perquè ja havia visitat altres països d'Àfrica però em va acompanyar la meva filla de, de 17 anys i realment eh, ja el tindre una nena Sahara avui a casa eh, durant dos mesos, doncs ja a tots ens va canviar una mica la percepció de moltes coses, no? del que ens sembla més important i potser no ho és tant. I a la meva filla, i a mi també, però potser, bueno, amb ella si més jove, pues, li ha canviat molt. Eh? Però també haig de dir que, bueno, ja havíem visitat altres països del Sàharat, una altra de les meves filles eh, en aquest moment està molt fendit eh, treballant per la malària, és a dir, una mica ja ho coneixia. Ara sempre és sorprenent. I després, jo, potser un, un uns dels moments que, que em va costar més aquest estiu va ser que vaig tindre aquest estiu amb ella i a la seva germana quan vaig anar a l'aeroport a despatir-les perquè pensava, Déu meu, avui no us envio, no? us envio a la vostra família. I és impapinable. Elles tenen un pare i una mare i uns germans i és la seva família. Però clar, també sabent el que es trobarà, no?, Eh, doncs, no sé vaig parlar amb ella fa dos dies és una nena eh, que és molt amable que és molt simpàtica eh, però em va dir Carmen, és es que no tenemos comida quan et diuen això no? i saps a més que jo enviar el menjar també és una cosa molt complicada i que a vegades eh, arriba i altres vegades no arriba doncs és realment perquè allà no tenen de res. Tenen ajuda humanitària per menjar arròs, garanties i poc més. O que és realment molt dur. Fins el moment només has viatjat una vegada al Sahara. Tardaria a tornar a repetir l'experiència? Sí, per suposat que sí. Aquest any no podem fer-ho, però per suposat que sí. I de més, ja sabent a bon nen ser més preparats o ja... Una, amb, més, amb més ganes perquè ja les tenien, però una mica no només d'estar allí i visitar la família sinó d'intentar doncs, col·laborar amb alguna cosa amb, amb, amb tots els programes d'ajuda que, que arriben allí. Mm -hmm. Què els diria als nostres oients per animar-los a participar en el projecte Vacances en Pau? A veure, és un projecte perquè per nosaltres tindre un nen, una nena a casa nostra és realment molt gran gratificant tampoc pugui enganyar també, pues doncs és és més feina, és un mes no eh però és un mes que t'estimula moltíssim, que et, et dona molt de carinyo i tu els hi pots donar molt, no només menjar no sinó el carinyo que que transmets i el que els hi pots explicar no és com una esponja, tot tot els interessa. ells parlen molt poc de casa seva, eh saps que tenen una mare, un pare, i uns germans, però no t'expliquen. Mai expliquen que ells no tenen de res, o, sigui, o que veuen una dutxa per primera, primera vegada. Però mm, el poder estar amb ells durant dos mesos, pues, eh, poder eh, ensenyar-li coses, eh, conviure amb ells, és realment molt, molt gratificant. Ja de més són nens que ho necessiten. Oh, hola Carme, eh, bueno, primer de tot donar-te les gràcies per haver contactat amb nosaltres i explicar-nos l'experiència i també per dur-la a terme. Moltes gràcies per això també. No, i, I gràcies per voss tendrés amb escoltar-me. Eh? Això també és molt important. No creu és molt interessant per això. Uh, escoltant-se m'ha ocorregut una pregunta perquè el nens o la nena Saharaui en aquest cas, eh, quina visió téella del conflicte Saharau Marroc o com si... Com es dona compte ella també de les diferències que ella entra, està talla i està aquí? A veure, eh, com ella, els, A veure, els marroquins són els dolents i com sabeu posa, en el nostre país hi ha molts marroquins, no? mm -hmm. te'n trobes constantment, posa notes que no vol ni veure'ls, no? i quan els expliques, mira, aquesta gent està treballant aquí, els expliques als polítics és una cosa, la gent són una altra t'escolten, però els costa molt perquè és una ràbia que porten dins o que li, els han explicat i doncs, eh, que, eh, que ho tenen molt, molt après. Eh? I això també és una pena. La família de la nena que nosaltres acollim i que l'estany n'hem acollit a dos eh, o sigui, les dues germanes és una família molt religiosa i que bé, sobretot ara que la nena ja l'adaptada ja era una mica més gran doncs sí que veia aquelles coses de, de beber cerveza i són i, i, i fumen no, és no no me gusten, no? De veritat, okay. doncs, bueno, explicar-li una mica pues eh, doncs, què vol dir? Eh vol dir que no per això ja pots tachar una persona, eh, però també sempre intentar ser molt cuidadors amb que, bueno, a i seva, li expliquen noves coses, li encenyen noves coses, per tant, tu tot tu poc pots desfer-ho no? tot, ni molt menys, amb molt de respecte, perquè els pares també ens tracten a nosaltres amb molt de respecte. Però sí que són uns nens que, bueno, doncs estan... Els ja n'ha explicat molt bé, eh? i ells, molt d'interès, molt d'interès per eh, Occident, tampoc en tenen, eh? A veure, l'interès d'un nen, per suposat, de poder jugar a la playstation, de poder estar a la piscina i de poder banyar-te al mar. Però, I també d'estar amb nosaltres, eh? perquè no del tarim, també es nota, o de veure la televisió amb tots els canals que vulguin, eh? perquè nosaltres els hi podem oh, menjar-se un gelat cada dia. Eh, però ells estan molt orgullosos de la seva societat i... I clar que també ens diu, quan estic aquí, vull estar allà, i quan estic allà, vull estar amb vosaltres, eh? És o a dir, sigui, aquesta amb, ambivalència. Llavors li expliques, sí, sí, però si estiguis aquí sempre, pensa que tenies que al col·legi, que no sé què, o sigui, també li poses les coses, tampoc et pensis pensi que això és Disney World, eh? Perquè en fa por. Eh, però... Els nens, el, el problema en Marroc bueno, coneixen el que amb ells els explicat i a l'escola, eh, per lo que hem vist, els expliquen molt. I, lamentablement, no és una mica... Pues, eh, occident tampoc és tan bo. Eh? Mm -hmm. Moltes gràcies, Carme, per compartir la, amb nosaltres la, la seva vivència. Animem a tots els que ens escolten a que vagin a la xerrada que hi haurà avui a les 7 de la tarda a l'espai Jove Garcilaso perquè conegui la magnífica tasca que està fent l'entitat Sajandreu. karma de ben segur que el seu testimoni engrescarà a molts dels nostres oients a participar en una aventura com la seva. Moltes gràcies. Moltes gràcies i a tothom que també ho faci. Gràcies. gràcies. Adeu. Doncs tal com estàvem comentant fa uns moments, a més dels programes d'estudis i pràctiques de... L Erasmus i de Leonardo da Vinci, i altres formes de mobilitat internacional, com són els programes d'intercanvi juvenil i el servei de voluntariat, de voluntariat europeu. Eh, precisament aquests dos temes van ser doncs, motiu de debat en la sessió informativa d'ahir, emmarcada en la campanya FesMont, que va tenir lloc al centre civil de la Trinitat Vella a les 6 de la tarda a càrrec de l'associació eh, Sense Ànim de Lucre, eh, Nexus. Si no vau poder assistir a l'acte d'ahir, no us preocupeu, perquè avui, ara mateix, us informarem d'aquests eh, projectes interculturals eh, amb Marín Xaver, coordinadora de les activitats interculturals annexes. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Qualsevol persona entre 18 i 30 anys pot fer un servei de voluntariat europeu ja que no està subjecte a l'àmbit acadèmic. però pels oients que ens estiguin ara escoltant, eh, quins són els passos que ha de seguir, bueno, que han de seguir per poder fer un voluntariat? Bueno, per fer un voluntariat el eh, primer que es pot fer és mirar la la base de dades, que hi ha, existeix una base de dades amb, el, amb els projectes de, de voluntariat que existeixen. Aquest, bueno, aquesta base de dades es, es troba a la, a la pàgina IV, IVF, o no, evsdatabase.eu i llavors es, pot, es poden mirar tots el, els projectes que existeixen, explicar una mica el l'entitat d'acollida, si explica el projecte, quines serien les tasques del voluntari i es pot trobar el, el contacte de l'entitat. Llavors es pot, es pot contactar amb aquestes entitats per veure si tenen la disponibilitat per, per acollir i al mateix temps eh, s'ha de fer a nivell local eh, algun contacte amb una entitat d'enviament. De, de Llavors bueno, eh, a, a Barcelona, per exemple, bueno, nosaltres som, som entitat d'enviament a les entitat nees interculturals de joves per Europa, eh, però també n'hi han, han d'altres i això bueno, per informar es pot, fer, es pot demanar alguna alguna assessoria de, de mobilitat, per exemple, als punts d'informació juvenil de la ciutat de Barcelona. Mm -hmm. bueno, el, el punt d'informació de Garci Lazo, per exemple que està pel barri, eh, es pot demanar una, una assessoria i us informaran de, la, de les entitats d'enviament de voluntariat europeu. Quin és l'objectiu dels programes d'intercanvi juvenils? Del, dels intercanvis juvenils? Sí. Bueno, l'objectiu és de, bueno, permetre que es coneixen gens joves de, de països diferents i que... que que puguin conviure junts durant, durant uns, uns 10 o 15 dies. I a partir d'aquesta convivència doncs, trencar els estereotips que poden haver-hi entre diferents països. Um, és una experiència també de, de créixer junts, d'aprendre junts i de, de poder ensenyar coses que sabem als altres joves i que els joves ens ensenyen coses també de, de, dels altres països. Llavors és un, un aprenentatge, diguéssim, entre els joves. que és, és, Podem parlar d'educació no formal perquè no és el, una experiència d'educació de, acadèmica. No? No, no anem a classe amb un professor que ens explica com s'han de fer les coses, sinó que aprenem fent junts amb d'altres joves de la mateixa edat amb interesses eh, comuns i, i bueno és una, una manera d'adquirir també eh, noves capacitats habilitats de, de comunicació d'una mica de capacitat emprendedora, de prendre iniciativa i diguéssim que és una, sí, una manera de, de créixer fora del, del circuit acadèmic. Uh -huh. Tots coneixem que sigui una mica l'Erasmus, però desconeixem bueno, bastant la beca Leonardo da Vinci. com es eh, sol·licita aquesta beca? Eh, hi ha diverses maneres de sol·licitar-la. Eh, per exemple, bueno, nosaltres annexes també nosaltres gestionem alguna, algunes beques de, de Leonardo da Vinci. Eh, a l'àmbit del treball social per exemple, treballar amb, amb joves o treballar a entitats que, que gestionen projectes també d'aquest tipus projectes europeus i llavors això bueno, nosaltres el, ara al desembre començarem una, un procés de, de selecció llavors es podrà mirar la, la nostra pàgina web que és eh, www.nexscat.com punt o RG. Llavors aquí indicarem els passos. Però després també, aquestes són, bueno, hi ha algunes beques, però hi ha també la possibilitat de fer-ho amb el, el Servei d'Ocupació de Catalunya, okay. que té més, més de cas, més possibilitats i que està obert, hi ha més sectors, diguéssim, que, que poden pre pretendre participar en aquesta beca i això per participar bueno, s'ha s'ha d'omplir un, un formulari que es troba a la pàgina del Servei d'Ocupació de Catalunya i, i s'ha d'enviar de, el formulari que és com un, un petit currículum amb una, una presentació, les motivacions i, i després bueno, es fa també un, una mica un, un procés de, de selecció. I ja per acabar, podria comentar així a grans trets com funciona el finançament dels voluntariats, dels intercanvis juvenils i de les beques Leonardo? Sí, bé, bueno, és... funciona que... són subvencions que, que venen de la, la, la Comissió Europea, de, però després es gestiona... cada país ho gestiona, diguéssim que està descentralitzat el, el, el programa llavors per, eh, per exemple el, el servei voluntari europeu i, i els intercanvis eh, hi ha una l'agència nacional, cada país té la seva agència nacional eh, aquí en, bueno, en Espanya és el l'INJUVE però després també està descentralitzat en, la, en les autonomies i aquí ho bueno, gestiona la, la secretaria general de joventut i doncs per, per sol·licitar un projecte s'ha de, de passar no, directament per aquesta, bueno, per la Secretaria de la Joventut de, de Catalunya. I després per Leonardo da Vinci, també està descentralitzat, i a, a Espanya bueno, és, la, és un organisme que ja es diu OAPEE, que, que ho gestiona, però... Això, en general, els, els usuaris no, no han de, de contactar amb ells, contacten més bé amb les entitats que us gestionen, com el Servei d'Ocupació de Catalunya o nosaltres, per exemple. Uh -huh. Moltes gràcies per la seva amabilitat i per explicar-nos aquests programes i serveis juvenils que coordineu des de Nexes. Gràcies. De Doncs encara us queda una setmana més per gaudir d'activitats que trobareu en el punt d'informació juvenil del barri de Gràcia, per trobar la informació detallada del ventall de propostes que aglutina la campanya FesMont 2011, podeu consultar la pàgina web www.fesmon.org o bé entrar a www.infojovabcn.cat. Obrir horitzons, en això consisteix la campanya FesMont. Animeu-vos a participar en els programes de mobilitat i cooperació internacional. No tingueu por de donar el pas, no us empenedireu. Evidentment, la formació és important per marxar a l'estranger, principalment si voleu estudiar o treballar. Però que per viure aquesta experiència només són imprescindibles dos requisits, curiositat i inquietud per descobrir una nova, real, una nova realitat i motivació per fer alguna cosa que anhelis de veritat. Radio tributat de la Escolta'ns amb els 5 sentits. Des del districte de fricta Santa Andreu de Palumat. Radio crinitada Penya. Sents tuitzes amb el sol. He dit tot, va fer una i estar la primera emissora local d'oís i nocturni musical. La La Lloria Cada dia de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda todo un pueblo Radio Trinidad Bellas. Molt bé, doncs tal com us explicàvem, avui dijous a les 7 de la tarda i dins el cicle Fes FesMont eh, realitza la xerrada Andreu sant Andreu solidari amb el poble saharau i això és el, el punt d'informació juvenil del centre Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103. Però tenim altres activitats, altres activitats, altres coses a comentar-vos, com per exemple el taller de cuina d'aprofitament que realitza el casal de barri de Congrés Indians. El Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer Manigua 2535, us ofereix avui dijous a dos quarts de sis de la tarda un taller de cuina d'aprofitament. Aprendrem a aprofitar els aliments que ens han sobrat d'altres àpats, Recep receptes senzilles i originals per reinventar els nostres menús i contribuir a prevenir els residus de la l'allar. Inscripcions a la mateixa adreça o a congressindians.bcn.cat. El telèfon de contacte és el 93 351 39 53. I a part d'aquest taller també n'hi ha d'altres, com per exemple el d'Iniciació als Valls del Món, que es realitza aquest dissabte Sant Andreu. Aquest dissabte, a les onze mitja, a la plaça de Can Fabra hi actuaran Esbert Mare Nostrum, Associació Cultural Popular Xinesa de Catalunya i Associació Cultural Bon Pas de Vall. A més a més, hi ha teatre per la sensibilització i també a la plaça de Can Fabra. Sí, serà aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça de Can Fabra. Es realitzaran tot un seguit d'actes amb el nom Teatre per la Sensibilització i organitzats pel Consell de Cooperació Ludoteca Casa Bloc, Escola Iampa Ignasi Iglesias, Banc de Sang i Teixits, alumnes de la secció d'Institut Cristòfol Colom i la Xixa Teatre. Activitats obertes per a tothom i us animem a anar-hi! Activitats a més incloses dins del temps de barri. Temps educatiu compartit és un programa que es proposa optimitzar els usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies. I atenció perquè aquella, aquella, aquella gent que vulgui gaudir aquest cap de setmana d'una obra de teatre força coneguda doncs tindran l'oportunitat d'acostar-se al SAT perquè continua la representació d'Aladí. Després de l'èxit obtingut, el Jua Teatre Regina, la temporada passada i enmig de la gira que està fent pels diferents pobles de Catalunya, Aladí torna a la ciutat. Torna Tota la família podrà, gaudir, podrà tornar a gaudir d'aquesta història plena d'aventures, diversió i màgia, fins diumenge alçat. Els dissabtes a les 5 i mitja i diumenges a les 12 podeu disfrutar d'aquesta obra de teatre un espectacle, un espectacle perdó, visualment atractiu amb set actors, veus en directe, impressionants temes musicals que fusionen rock, soul i funk amb ritmes i instruments aràbics, efectius trucs de màgia i una acurada posada en escena L'obra és d'entrada de general de 8 euros i mig I si us agrada o us veu deixar seduint en el seu moment per les obres de William, William Shakespeare doncs aquest, aquest cap de setmana també teniu l'oportunitat de poder gaudir d'una de les seves obres. Es tracta de l'Ombra de Lear, que arribara a la nau Ivanov. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins diumenge la representació de l'Ombra de Lier. El rei Lear decideix dividir en tres parts el seu regne per repartir-lo entre les seves filles i així descarregar-se dels deures de l'Estat. Només els demana que a cada una li digui qui l'estima més. Les dues grans segueixen el joc i són recompensades amb la seva part del regne i el matrimoni amb dos ducs. La petita, sincera, li diu que estimarà tant el seu marit com el seu pare. Això provoca la ira del rei i la desterra. El regne queda dividit en dos ducats i la filla petita es casa amb el rei de França. Si voleu conèixer més, s sapigueu que està de dimecres a dissabte a les 9 de la nit, diumenges a les 7 de la nit i l'entrada és 8 euros. Pels amics de la nau, 6 euros. Molt bé, i encara tenim temps per alguna cosa més. Les tremendes aventures de la capitana Gazpatxo arriben a la nau Ivanov. De Gerardo Mancebo, de la companyia Teatre Calánima, Calani fins al 27 de novembre, les tremendes aventures de la capitania Gazpacho o de com els elefants aprendieron a jugar a les caniques. És una història construïda per diferents històries que es creuen i s'entrellacen de dijous a dissabte, a les 9 de la nit i diumenge a les 9 podreu eh... diumenge a les 7 perdó, perdó, perdó, perdó, a les 7 podreu veure aquesta obra de teatre l'entrada és de 12 euros i els amics de la nau de 10 euros. Molt bé, doncs amb aquest humor amb aquestes ganes de treballar i amb aquestes doncs, sortides increïbles nosaltres, que el que fem ara mateix és acomiadar-nos a tots vosaltres, això sí dir-vos que a la setmana que ve tindreu més informació aquí en aquest programa en el tot un poble que es farem que la setmana que ve puguem realitzar eh, continua, continuadament com no ha estat aquesta setmana que només hem fet el programa d'avui però la setmana que ve estarem de dilluns a divendres així, així que nosaltres ens comprometem amb tots vosaltres i ho deixem aquí eh, ens retrobem la setmana que ve per tant que passeu una molt bona tarda i un bon cap de setmana diu!